ikusirik zonbat deitura diren lapu di ero aldean bestaletik zorriak tele txea geienak edo laizola, edo ola ziregi, edo surzperregi, edo leukona eta asko tasko, holano, eta hoi denak ero aldeitik eto via diren orduan okopatu neiz eskontza huietaz eta guti gora bera ikusirik ditu 6.000 eskontza E, zorzi erri horietan gertatu ibenak e, latano juzetan. Eta atxempatu nuelarik e, gizona lehzon sortua edo ilunen sortua edo belan edo etxalaren edo zuara modin, orduan hori kopiatzen duan orsoki eta horrek eman gero kasik behatzi eta levo behatzi egun eskontza istudiatu dituz eta optikate dituz, behaz ondorioak e, liburuzkaren egiteko.